Antoz kantu. Baunge etorriak entzule, gaur larun bata beste kantuz kantu, ba, emankizun bat izango dugu iraganastean Donostiako zinemalian izan ginen, baina berriz ere errutinara itzuliko gara. Naiz eta gaur nahiko osaio berezia egingo dugun, eh. Gaur diska berri bat ezagutu nahiko genuke eta hartara, ba bi gonbidatu ekarrarazi ditugu irratira. gaur ba Camila Zubeldia eta Marieder ditugu gure enkaisa gunon. egunon egunon ongi bai duela bi aste gutxi gorabehera hiru hasi garela emankizun berrihonekin ik ezagik printzipioa ongi barneratua duzuen eh? gaur eta kantu emankizun honen bidez kantuz kantu ibiltzeko ba gumidatzen ditugu hainbat pertsona Eta gaur naiko saio berezia izanen da, en eh, diska berria izango baitugu izpide, zuek eh, duela gutxi, eh, eh, ba plazaratu baitu zue bi izeneku lanazta. Hori da, e, azkenean grabatu ginuen uh, neguan, baina nolaz ez den gure uh, lanbide uh, nagusia, egia da den buraktu duela eta haste ondan ateratzen da. <laughs> Saioa taldekoak zaitu dugu? gu. Hori da. Urteetan eh, elkarrekin aritu izan zarete, eta atxe den bat hartu duzue urtaru orain berriz zitzuli zaritelarik? Bai, bai bat bi urte bergitzan gehikin ari garela, baina engongira bai lau bostu urte e, gauza gutxi batez, hala bon, minimoa egiten. <laughs> minimoa egiten, baina orain dizka berri batekin? Hori da, bai. Gogoekin zineten? Ba, ba, ba, hamarkantu ba. gehik, eta ba giaigana atzin baten ondotik ere uh, gauzak uh, berba erreskilteten uh, dira aspaldia uh, uh, txikekinabe egonik do mm -hmm. eta ez ez uh, gurutzua ba markantu murgildu ditu zen diska berriontan denak ez ditugu entzuko baina zumbaitzu bai eta hasiko gara herrimoan sartzen e bizi baikara e, izenburuarekin abiatu duzu diska bai Bai, bai, hori da, beraz um, atara miniak bi mila lauean atera zuen uh, euskal uh, presuen literatura kaileran uh, irakurgin nuen uh, ipuin bat hori uh, zen iñakierik ahtelena uh, eta ipuin baten zati bat hori musikaratu dugu, uh, zati txiki bat ez da batea uh, ipuina ulertzen uh, zati hori eskaer baina man, gero uh, norbera uh, gumitatzen dugu eh, ipuinaren iretutzen. Maitasunaren ertze derrena ezagutu menuen zure Erratia orain txepiztu bat duze, Euskal, erratia kantuz kantu eman kezuna entzuten ari zarete. Gaur diska berri bat ezagutzeko tartea hartzen ari gara, saioa taldeak e, da, bi izeneko diska plazaratu baitu, bi zifra klabea da, bi ere baitzarete taldean. Bai, hori da, ba, egia egan ibili e, gira askiluzaz e, izen baten e, sekanen e, ez zen ola gehtu bera. Eta, bai, zenta duela amak urte, gra genuen maketa bat, boan gure... Eta, esku pasatu zena, eh, ez da, mm -hmm. eta nola ez baitz behaz baitzen hor, eta... Ebiligira ebluzaz biak, gero ebiliginean beste bilagunekin basu bat eta bateria bat sartu genuen. Eta eta gure pausaren ondotik emaila izan duen pejitze biakasteko eta mm -hmm. la pizkaturi dena jarastekoetan. Gitarras lagunduta entzun zaitezke kantuan, eh bai? ahotsak hartzen du batik bat indarra zuen musikan. Bai, bo gero uste dut e biliek erraten aldugula e gure tresna nagusia ahotsa dela, eh gehiago gitarra baino. E mm -hmm. Gitarrak gitarra lagun baina Igar skis uh, l'ansen uh, plaser hutana da ja, hautsa eta men menperatzen hutana ubiki hautsa eta ba uh -huh. eta uste dut uh, magia de gentzatzea gaur uh, saberadan bai, bai. E, arreta piztu dit e, zen e, ba, diskazala atera dut eta ihartzen du ba, hautsak gitarrak e, nortzuk zaudeten taldearen baitan eta momentu bat hain jartzen du aizeak, sokak, pianoa txirulak, ino. Hori argi utzi bat zen. Tantxa bat zen. Bai, bai. Eta nola, zaitere argitzeko jendeari huartzen garela dela gauza sinple bat eta ez dela, dela mirako ilurik. Hori, okay. ba, entzongo aldo gubigarren kantua. Bai. Bazabiltza. Haure ba. olerki batean hori e... ba, uh, arrituta. Uh, uh, Jaan diak zen uh, olerki bat da. Eta, beraz, piskat aipatzen du gaurko gure ahunt belan hori diaren alde bat, haniz gauza ikusi behar, haniz gauza diastatu behar, beti egitmo geldiga behan. Eta guk biziki izinez, gaurko zer bat bezala gehtu zitzaegun, eta egingarria da zen, eta giada, zenta, ulehki huri mila behatziun eta ogoian idatzia izan da. Beraz, e, e. Basabiltza erri zerri Miragarriz, miragarri Basabiltza beti Gaudi utxateana ezarenu imana Ezarenu imana Ezarenu imana Zuzeneko talde batzaretea? Zuzeneko entzat gehien bat eh, ari zarete elkar lanean edo ez baita espada. Bai, uste dut baiatze, gero uh, egia ezan, nik gehienik maitu dut ana, gehiago uh, gure momentuak, lan tzen dugulaik uh, biak. Uh, ba hor, justuki, salean eh, agertzen den uh, Lekua fer, uh, gure ferneretxeada uh, eletan, eta hor, eg hor egiten ditugu egepikak, eta eta uh, niretzat uh, oberenak dira hor pasatzen ditugunak uh, lanean uh, gauzak sortzean, Bai, bai, bai, niretzat bai. <laughs> Doni bene gara grabatu duzu, Hori eh? bai, bai. Eta nola pasat da grabak eta? E, simpleki e, xiple, gero, eh, gure uh, neugian egin eh, nahi dut 2 uh, gertaja eta 2-8 grabatzeko, Ez da animaleko materiala behar, behaz... ...han uh, uh, egin genuen zen eta heletan piskat uh, agabortz bada, niz animale eta niz haugetan. Haukak. <gülüyor> Beraz <gülüyor> <gülüyor> joan ginean uh, gara zirat, piskat oztik kanpo izateko. Eta hain, uh, behar sinpliki, eh? Magia degen gura soen etxean... Uh, ...gero uh, Ibanek, uh, Iban uh, Jusinolek uh, egintzen zizkigun uh, soinu hartzeak. Ba, guretzat ongi, beretzat gutiago, bera erizan, izziki <laughs> erizan. Egia. Beraz beretzat luze izan da, uste dut. <laughs> e, Gut, grabak eta momentuak inoiz ez ditugu ikusten. Egia da, diska batetik bestera ba, asko aldatzen dela, badira batzuk, hau txak, grabatza gero instrumentuak, zek e, dena, gindu ze, bola, zuzeneko bat izango balizu ez Ez, ez, ez, aparte jartu ditugu. Eh? Dudan egon ginen, Eta bon berba geiago uh, denbora laburra baitzen janaitutenak gra betan grabatzeko eh uh, duguna uh, gainera ustuk mailarekin berdagungi atera eskifite uh, bi egun ba genituen dena sartzeko eta bon gauzak uh, beresiz seguruago uh, geinuen uh, pizkat bai, denbora letik dena sartzeko eta uh -huh ba esan dugu 10 kantu aurkitu al izango direla zuen diskan, e, oler, hartu dituzuen olerkiak musikatuz eta baita ere bi bertzioere murgildu dituzuelarik. Olerki batzuk musikatuak entzun ditugu orain arte, eh olerkiak nola hautatu dituzue? da lehenik musika eta gero olerkiak edo olerkiak hartuz gero musikara pasaitu. Bietaik e, bada eh, jaiano bai. Jana, bai. E, badira... Um... Adibidez bazabiltza lehenik uh, testua testua izan zen baenttz duguna hor oh? eta gero hogin uh, gainan uh, musikai jagi uh, aldiz lehena adibidez bag genuen uh, pixkat borobilori eta sekatzen ginon uh, uh, beste bamiako azan uh, aldetik eta justukinik hori topatu nuen gero. Uh. Bo gero egia ijan egiteko ezta ez da biziki ere... Uh, uh, Denetak bada piskat, eh? ez, da, ez da bortzaz... Horoko eh, aktasun bat sekatu behar, zentatak gehiago sentitze, mm hauza, -hmm. justu, eh, ohen gainean erori eta momentu hortan hori sendi, eta bau, hola hau da Bien arteko lana izan da? Eh, bai, bai, bai, hori dena... Eh, ba, bat ditugu hola, itendugu bi hastetaik eh, atxalde oso bat, eh, nahi edeketan eh, da eretarat. Eta ez da... Ez da Ez da bortzaz lan iruguren eko gehiago pasatzen dugu atxaldea algerikin, entzuten ditugu gauza batzuk, sekatzen mm -hmm. ditugu gauza batzuk interneten, atxaskaria egin, mintzatu, mm -hmm. musika biskat, eta hola dira sortzen biskat gauzak. <laughs> hola, sortzen dira gauza publietenak. <laughs> <laughs> Barmiar mea eta izaharren zungo gogo. Eh, are. Biak. Biak. Hortan nik. Hortan zutzen. Biak gitar joleak ordoan. Etzai hor sumatzen, hor unama biskat. Bai, hirria son, bai. Estilo una Unama taldean nari baitzara, hori ez baitu esan. Eta mariedak zu, ba, desparti instaldean, besteak beste, beste proiktutan ere. Eta maika saltzatan ibiltzen zara, hori etakoa zara. Bai, pakotamagin behar <laughs> ere, bazean? Bai, lehen pakorekin, uh -huh. eta despartintz. Uh, voilà. uh -huh. Despartintzen, uh -huh. oraindik ere, segitzen duzue, paraleloki bit aldeekin, unamarekin eta... Bai, guk uh, bon, gucille, gauza kontzer duk gutxi eta ematen duk unamarekin, eh? baina hor, uh, behi untan egon gara kantu behiak lan zen. Eta eta hontan eman ditugu bi kontzertu uh, kantu berriak uh, piskat aurkezten. Uh -huh. Eta orain, uh, kantu horiek gure beha dira grabatzeko, baina uh, denbora guti eta... Bom, dena ezin. Horita, behaz, uh, egingo da, dena fres da, baina huai berda sartu, eta <laughs> kusiko noiz. Uh -huh. eh, denborak esaten dizue eh, noraio? Ez duze, batere proiektua buruan, epe batean ingo dugu ez. Zuek lasaitasunean, gogoa duzunean, ateratzen duze, nahi zen hori. Bai, bai, gia ekan, uh, uste dut... Uh... E, Bilearren orkantua horrek bazabiltzak erraten zuen bezala, e, e, gaur bizigira... E, tuki batean, hemen e, eta denetan, e, baina dena erritmo geldik gabean, eta, eta piskat e, urzut, momentu horiek e, saioarekin, marieterrekin dira gure... gure e, bahne e, gauzak, gure bahne momentuak, e, tranquil, e, eta beraz ez dugu hori... E, Eztugu inolako, elbururik, eta na, pasatzen dugu denboraula. Gero, egia da zerbait egina ateratzen dela, ba, genituen amarkantu guiek, bururatuak. Eta bon, gero, emea ematen du sartzeko, eta gertzeko objektua bera, eta bai, baina egiten da, egiten den arau. <tusurren txu> eta etxe koizpen bat izanik, e, nun eskura ditzazkego zendiskak? E, pausatu dugu, beha eletako gaitan, azpajnen... ...xuriatean. Um, Baigorin, Bardutrenke, Ziburun, uh, si eta Naustatuan, Doni Bane Garazin, Silintxaustatuan, eta Elkar, eta elkar um, Megatendan, Edefean, uh -huh. Laester. Eta gero ere, aprovechatuko zuzu, e, kontzertuak eskintzen dituzuen momentu horietan, e, dizkak ere saltzeko zuzu. Uh da.. -huh. Baintzungo, ondoko kantua laugarrena. <risa> eta laugarrena duzela urruak artian. Bai. bai. Mm -hmm. Hau da, Luis Mari musika okodangarinen olehki uh, bat. Eta da, bo... Be, da, diskaaren <risa> kantu beltza, eh? Beltza letretan. A, bai, le, giru aldetik, eta, bo, uste uh, musika mailan ere senditzen dela. Egia uh, ja, ezan, gu ez gira biziki, ez gira per nia aski positiboa naiz, magide gere bai, baina bai baina da, anitzetan le aldetik, d'etique et testu beltzak eta tristeak eta gaituztela eh ezagite. Mu chica Bai. Bai, mais bon, uste dut ez dela gauzatxa berez gauza beltzak eta denak baditugu behinean, eta horiek aipatu eta horiek kanporatuta ubeki e, e, sentitzen gara beti behar, behar bada bortako, ere. Eta hundia denak ikitzen dugu. Eta hori e? da. <risa> <risa> <risa> Baina zongo dugu. nenirimu biotsa negu menditalinea oh, oh, oh, oh arbola vidaq sha right. Ba, aurrera begira jarriko gara, kantuz, kantu eman kezununtan. Diska ezagutzen ari gara aur biletik, dugu diskako kantu guztiak deskubritu arazteko, e, hori nahi duenak eh, badu aukera kontzertuetan diskoak erosiz, edo kontzertuetara joz. Durangora ere, joango zarete? Eh? Bai, uh, joango gira, uste benduaren abenduaren zortzian induritzen zait, uh, txalde erditsuan uh, zerbait emateko. Uh, egia erjana, <risa> Se, seita hasun gehiagurik ez dut zo, bera, baina... Baya, durango koazokak beti importantak dira. Eh, durango koazokak importantak da, eh, bizat, eh, ba, ustute... duzuena, bizat, gehiu agertarazteko edo. Ba, ust, euskaraz uh, agertzen diren gauza guzien zatez, uh, importantea da, nik uste. <risa> <risa> Bertan izan zarete, beste urte betez... Uh, Hainik ba, bat du e, zenbait urtean izala izan, baina ba, e, zera, e, mezortzi, hogei, hogei eta bi urte hartian, joten ginen ba, urtero uh, urteko hai. gauzak e, deskubritzerateta. Uh -huh. ba, esan dugu, bizka eh, hontan eh, olerkiak musikatu dituzula, baina bertsioak ere bai. Hai. Eta ez oker? Mondokoa bertxioa da, hori da? Bai, Esa... bai, bai. Usain epelea. Usain epelea. Ah. Willis Rumonen talaren bertxioa hain zuzen. Hori da, beha nahi bauzu... Um, duela iru gugute, beraz, pentsatu genuela... ...ibergitzaztea mahiadehekin eta... ...finkatu ginuen pixkat... helburu burugisa lanari lotzeko eta... ...segi labetaren egin ...antolatuko genuela lagun batzuan etxean... ...eletan, lagartia etxean antolatuko genuela kontzertu bat lagunentzat, eta eta beraz hori finkatu genuen eta gure lagun artean Willis uh, Rimondeko batzuk, eta beraz uh, bagenekian hor agertuko zirela, eta pixkat uh, geroa alasaitzeko, ahi ginen, behar behar Willis Rimonden kantu bat behar genuke lan du, jendeak eginen du, ta. eta horteko hartatu uh, genuen usain epela, eta azken finean uh, Lan dugi eta horiek ere jantzik guten ongi ateratzen zela, eta beraz ja, geroztik atxiki ja. dugu eta ematen dugu. Uh -huh. Eta bon, beti egingajia da pixkat uh, uh, tiratzea uh, kantu bat bere estilotik uh, beste estiloa tera, eta zinez, uste dut, guiriz rumontak badela leku. <laughs> Eta Sikena sino sisa experimentatzea guztuko guztu, eh? Bai, bai, bai, egia ezan uh, beharrik uh, diendeak ez duelaen zuten uh, gure, gure momentuetan uh, egiten eta eta erraten dugun guztia. <risa> Etxe-etxoan egoten zarete beti. Ba, ba, ba. Eh? ba. In, ongi inguratuta. <risa> eh, badut da bat, eh, zuzenekuetan eh, gitarra eta hau txak izaten dira? Eh, bai, eta gero bada ere uh, glokenzpil bat. Zakit, uh, hortan ez da agertzen, baina ondokoan uh, agertuko da, eta da, uh, uh, zera bat, uh, xilofono bat bezala, eh? uh -huh. eta en fet duela bi urte uh, behaz berritzasiak ginen dira, eta zauritu nintzen uh, eskoan uh, berinazko uh, boteila batekin, eta beraz egon nintzen bi hilabete uh, eskua plastran sartua. Eta ba genituen data batzuk sartuak deia, itzemanak eta pixkat konplikatua zen e, zeztatzea. Eta gauza da e, bi hautsa eta gitar bakar bat bakarekin deia uste dut aski e, soila dela gure e, eman aldia, hor gitar bat zu gutxiago ez sinaz fiskat e, e, aula eta gauza da eskeja banuela bakaregik eta konplikatua zen e, muzika tresna bat ikastea <laughs> <laughs> Beraz, uh, ginoen, uh, hori, mi majidek, uh, topatu ginuen hori, mirre, majedarek... tupatu zuen uh, bere lagu maten asku. Huri, uh, eta beraz nota batzuk uh, batzutan asartu genituen ola, eta mm -hmm. azken finean iduritu zitzaegun. Uh, zinez, uh, ongi osatzen zuela uh, gure, uh, gure zera, uh, zenta... Uh, gainera... Piskat harina goa da, egiten duguna, fena, tiratzen du dugu piskat gora, egiten duguna, ikuste Gure artean, gure marisorgina da itzen dugu. <laughs> Aribilu. Mm, marisorgina. <laughs> eta egia da, piskat, harintasun piskat sartzen duela eta bo ez da, da komplikatuak jotzera. Tauri ere konzertuetan... Eh, ba, ba, ba, bai, ibiltzen dugu, gerostik ibiltzen dugu. <laughs> <laughs> ba, gezurra dairodi, baina demora dugu. Oh. <laughs> eh? Nik uste, bi kantu bai, entzuteko aukera izanen dugula, eta aipatu zula zuen eh, maris orgin edo, <laughs> instrumentu baitatua. Inorka egintzen ez didalako kantu entzungo dugu. Be okay. hori da, eh, hasieran eh, jatenuen nuen, uh, batzela asahion handiaren olehki bat, hau da. Eta, ara, pixkat... Uh, Norberaren gustuen eta nahien ejespetazararen eh, eh, garantzia jeraztzen du simplekie eh? biziki eh, labbuka da eta hitz simpleekin eta usteetara, eh? peskat eh, gure osotasunaren eh, jespetazia da hori eh, eh, agertzen duela. kereselfiak egite ditu zehala? <risa> <risa> Aimodain hartzen dena. Osongi, osongi. Ba, ementxe, plazera hondiz izan gara zuekin, eh, saioa en ba, en taldearen diska berria alean dela. Ezan gu, kuriosidad zen bat, talde, eh? e, egin ditu edo plazera du zenbat ze? Zen bat diska? Uh, ba, ekizu ze? Uh, bosteun uste dut. Bosteun es, bat? Bai. Uh, bosteun bai. Bai. Bogeroki geihana uh, deia anitz emana dituko. <risa> <risa> Saldu gutxi baina ema bai anitz. Ba, <risa> <risa> <risa> Badiskak kalean, eh oraindik izango dira, eh erosteko aukeran eta kontzertoi behira gongo zarete, orain. Zuen so, biratzoa... Bai, bai, bo gero egia echan uh, nik beste ahogoat izan nendut zortzailan, eraz... Aze dionak? Nendut <laughs> gu, <laughs> <laughs> ba, Gabonak arte hor, eman ditugu batzuk, eta gero, pentsatut behit pausatxo bat inberko dugunak. Bai, sorpreza bat <laughs> da. <laughs> <laughs> azken kantuak zen bat irauten du? Biziki gutxi <laughs> Ah, bain guta, azken autu bat ere, hartzeko demora hartuko dugu. Hauze, e, ikusten dugunez, bertxio bat, ezta? Bai, hori da, e, Bai Baleki da, iduia López Rianok idatzi zuen e, testu bat, e, duda naiz musika berea den e, e, edo ez, baina asteko eskunkeke ematen zuen, eta uste denak gogon dugula bait. Bai, kantua. Bai Baleki negar egingo luke Bai bai Eta neurere xartu egin nintzen Eta neurere xartu egin nintzen Bai baleki, negar egin goluke Bai baleki, negar egin goluke Baina negar egin gantzen nuk Egin zenezakene Negar eginen Ama, monetan oran Badin baseneki ama, non nora noran abien. Badin batzen eki bai baleki, boluke, bai leki, Bai bai leki, negar Bara, burura ere, heldu gara, diskauntako kantu zunbaitzu entzun ditugu eta besteak deskurritzeko, ba, badak izue, nora jo. Facebook bat ere baduzu, ez da? Bai, hori da, bai. Eta marri derek egunero gauza batzuk sartzen ditu. Berritzen dita. Dita. <laughs> ba, ba, ba. <laughs> ba, urtxe, badak harremanetan jartzeko ere bide eder bat izango da. Eta orain diskakoak ez, baina beste bakantu bat aukeratzea eskatuko nizueke, <coughs> gure mankizuna agurtzeko. Lasa Desela, aukeratu zuze. Bai, egia ikan, egon nintzen justuki e, bizkat kasualitatez duela bi haste emankizunaren e, entzutan, eta beraz, e, tiri bizka jirekin egon zinezten. Bai, eta hor pasatu zen, e, lasaren kantu bat, eta disko zaharrak, etxean ditudan disko zaharrak ateratzeko gogoa eman zidan. Ha, bai, egia. Eta, bai, bai, eta ondolioz behitzen zuen, eta diska hartan ere agertzen zen beste bat, oh, irringeria zen. Ha, entzungo, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Je n'ai pas peur que je t'ai trahi par pure paresse par pure mélancolie qu'entre toi et le diable j'ai choisi le plus confortable mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable mon cher ami je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur Tu me donnes envie de tout détruire De t'arracher le beau sourire Et même ça n'est pas pourquoi Je me sens coupable C'est ça le pire Je me sens coupable Parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire Avec une certaine certitude C'est rassurant de penser Que je suis sûr de pas me tromper Quand il s'agit C'est la question de ma grande culpabilité Je n'ai pas peur de dire que je triche J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser